Apas sevined. Və bizim başqa müsəlman var. Bu xəbər verir. Və bu rayonu görsəniz ki, Apas Xeybər döyüşündən qabaq müsəlman idi. Xeybər döyüşündən qabaq müsəlman idi və Məkkədə olan müsəlmanlar onun, yəni müsəlman olduğunu hamısı bilirdilər. Sonra müsəlmanların qoşunları Nar və Zəhran deyən yerdə Məkkə ilə Məcən arasında bir yerdə toplaşırlar. Yəni o hamı orada, yəni cəmlənir, qoşun hazırlanır. Müsləminlər bu yeri çatanda hər hələr Qureyşə gəlib xəbər çatmamışdı. Müsləminlərin qoşun yığıb gəlməsi xəbəri Qureyşə çatmamışdı. Lakin xəbər gəlməminə baxmayaraq, Qureyşlər bilirlər ki, nəsə olacaq? Ola bilirlər ki, nəsə olacaq? Çünki onlar Abusübiyyənin Mədənəyə göndəriblər, Peyğəmbər onu qəbul etməyib. Peyğəmbər onu qəbul etməyib və onlar da bilirlər ki, özləri xəyanət ediblər Bənavəkir Qəbiləsinin X qaldırıblar. Bənə qədər insanın qanını axıdılar. Ona görə yəni ona bir elə şey nə isə olacaq. Nə isə olacaq, lakin Peyğəmbər sallallahu belə bir qoşun hazırlayıb Məkkəyə gəlməyini isə onlar heç, yəni ağlarına da gətirmədilər. Həmçinin Peyğəmbər yəni, sallallahu əleyhi və səlləm deyən yerdə qoşunu orda yəni düşəcəyə səlanda Peyğəmbər bu vaxt demiş ki, üç nəfər gəlir, yəni Məkkətdən üç nəfər Onların içində bel Əbu Sufyan da olur. Əbu Sufyan da onların arasında olur. Bu vaxt yəni, olar o vaxtan yəni, İslamı qəbul etməyə gəlirlər. Hələ ki İslamı qəbul etmirlər. Olar gələndə görürlər ki, Peyğəmbərəsəmin qoşununun o qədər oyanır ki, yəni artı artıq çoxdur. Yəni böyük bir qoşun yəni burada düşərgə salıb. Bəzən bu gecə vaxtıdır və buna görə Əbu Sufyan dolan görür ki, həqiqətən Peyğəmbərəsəmin böyük bir qoşunla Məkkəyə gəlir. Rəvacətə gəlir ki, Abbas, yəni Peyğəmbər Əmsi, yəni Abu Sufyanın İslamı qəbul etməsində, yəni Peyğəmbər yanında onun üçün şəfaətçi olur. Yəni yanına gəlir və Abu Sufyanın İslamını qəbul etməsinə icazə verməsini Peyğəmbərdən xahiş edir və Peyğəmbər onu qəbul edir. Demə ki, Sufyan birinci gün, yəni gəlir, yəni Peyğəmbər onu dəvət edəndə İslamına tərəddüd edir. Yəni həmin axşam Abu Sufyan İslamını Mücərrə görmüşdü, çoxlu xəbərlər görmüşdü, hətta o vaxt Heraqlan yanına gedəndə Heraql yəni orada onu demişdi, "Əgər sən yenən haqqsa, o mənim ayaqlarım olan yerə hakim olacaq." Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Əbu Süfyan bilir ki, peyğəmbər haqqdır, yenə də İslamı qəbul edə bilmirdi. Yenə də İslamı qəbul edə bilmirdi. Va birinci gün o tərəddüd edəndə peyğəmbər ona belə ki, "Gəl səhər gəlirsən." "Gəl səhər ikinci gün, yəni səhər və İslamlar qəbul etdiyini bəyan edir. Və Abbas Peygamat-ı əmrsi Peygamat-ı Məxarşı Reşifəs Əbu Süfiyansın yəni bir yəni hədiyə kimi hazırlasın. Və peygamat buyurur ki, Məşqəyə gərəndə xəbər versin ki, kim əbu Süfiyanın evinə girersə ona əl vurulmayacaq. Kim əbu Süfiyanın evinə girersə ona əl vurmayacaq. Yəni bu, əbu Süfiyanın cümləyə şərəfdir. əbu Süfiyanın evinə girənə əl vurulmayaca Abbas içə Abusufyan belə şıx xoşdur. Donur da peyğəmbər desəm, yəni onun könlünü almaq üçün, yəni ona, yəni xoş almaq üçün, yəni, bu xəbəri qaymasına əmr edir. Bənim sizə peyğəmbər desə, Abbasa deyir ki, Abu Sufyanı iki dağın arasında sıx bir yerdə, yəni diyan, və ona deyən, ona deyən ki, qov qoşuna baxsın. Və Abu Sufyanla Abbas orada dayanırlar və peyğəmbər Abu Sufyana qoşunu göstərməsini istəyir. Və qoşun iki dağın arasından keçəndə, təbii ki, yəni, Yəni o da keçirir az bir müddət keçirir. Şim tağların arasından keçəndə nə olur? Az adam keçdiyinə görə qoşun daha da çox görünür. Yəni 10 min nəfərlik adam sizə o dağların arasından keçir. Və Əbu Sufyan bunu görəndə həqiqətən dəhşətə gəlir. Və yəni saylarının bu qədər çox olmasına belə yəni daha da yəni o təcrübə çox ağır. Və bu vaxt Əbu Sufyan deyir ki Allah hamd olsun ki, yəni Abbasə deyir. Sənin qardaşın, oğlunun hakimiyyəti, yəni mülkü, malikəlisi çox böyük olub. Bu mülkü gündə çox təhşətli bir dərəcə qəbis atıb. Və bu axt da Abbas deyir ki, vay həqəyyə Əbəl Sufyan, vay olsun sənə al, vay Əbəl İslamı qabir etmirsən, yenə belə cahil kimi daşıdarsan. Bu dil Peyğəmbərlikdir, yəni bu hakimiyyət, yəni, yəni krallıq və yəni nəsə bil deyil. Bu, Peyğəmbərlik, yəni bu Allahın Peyğəmbər Köməli. və sonra Abusufiyyəndir ki, bəli yəni, həqiqətən, nəsəndiyyək kimi bu Allahın Peyğəmbəri olduğunu yura Allah talibbına bu cür hakimiyyət verib və Abusufiyyənd bütün bunları görəndən sonra gəlir Vəkkəyə, Qureyşdən yanına və ründür səsini onlara Peyğəmbə səminən yəni, belə bir qorşuna gəldiyini xəbər verir və buyurur ki Məhəmmədin gətirdiyindən yəni, başqa heç bir çıxış yolu yoxdur Yəni, eynlə döyüşməyə, heç bir şəyə faydası yoxdur artıq. Yəni, elə bir qoşuna gəlib ki, onun qarşısına çıxmam mümkün deyil. Və həmçinin əqusubən deyir ki, kim mənim evimə girərsə, o, yəni, əminəmanlar üçün də olar. Həmçinin kim evinin qapısını bağlayarsa, o, əminəmanlar üçün də olar və kim Məkkəyə, yəni Kəbəyə, məsli ilə girərsə, orada o, əminəmanlar da olar. Yəni, heç-kes heç onu öldürməz. Və bu vaxtda buna istənilən insanlar hamı öz evlərinə və məscidə, yəni başdalara Lakin buna baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu bəzi insanları, bəzi insanları bu, yəni əmnəmanlıqdan istisna etmişdi. Yəni bəzi vaxt Peyğəmsəm onları öldürməli idi. Lakin ondan qabaq, yəni bəhəyə yəni, Peyğəmsəm Məkkəyə gələndə Bəzi dəstələr olur ki, qureşlər yə, bunu qəbul etmirlər. Peygəmbər məcəli yeməni qəbul etmirlər və Peygəmbər sallam necədir ki, ona hücum edirlər. Bəzi qureşlər hücum edir, lakin, yəni, necə deyirlər, filin üzərinə qonmuş bir qarışıq kimi. Yəni, o cür, yəni heç çətinlik çəkmədən Peygəmbər sallam onlara qarşı müqavimət göstərir. Və Peygəmbər yəni, onun yəni bayrağını daşıyan bir nəfər səhabələrdən biri Əbu Sufyanın yanından keçəndə Səhəd Əbədə adlı sahabə deyir ki, bugün bəla günüdür. Bugün bəla günüdür və bugün Məkkə, yəni Kəbə halal olunacaq. Yəni, hər şey orada qəlimət kimi götürüləcək. Və Abu Sufyan bu sözə qarşı çıxır. Yəni, bu sözü o həmin adamdan, sahabədən qabıl edə bilmir. Və Fəhəlmazsan buyurur ki, Əbu Sufyan deyir ki, Kədəbə Səhədun, Səhəd yalan danışıb. Yə yəni, Yəni bölgəsində, yəni məhkəmə divanının tərəfdə yalan danışıb deyəndə yenə xata edib. Dönməsam bilir ki, səhv xata edib, düzgün deməyib. Əksinə, Allah təala bu gün də daha da yüksələcəyik, daha da müqəddəs eləyəcəyik. Bugünkü gün də Məkkənin fətc günündə Allah təala bu evi daha da müqəddəs edəcək. Və bu gün də onun örtüyü dəyişəcək. Məkkə fəti günündə onun örtüyü dəyişəcək və Peyğəmbər sənra həmin bayrağı Sədd ibn Ubadadan Uba alır və onun oğlu qəysə verir. Həmin sahabənin oğluna verir bayrağı ki, yəni o özü bayrağı daşıymasın. Həmin vəlatdə deyək Avvam'a verir. Zübeyr ibn el verir və həmin sahabə əlində iki bayraqla o Məkkəyə daxil olur. Yəni bir sahabənin əlində iki bayraq olur. Peyhəməzəm, Məğrı Zaxan yerdə olanda qoşunu bölür, qoşunu sağ, cənav, sol, cənafə bu cür, yəni hisləyə bölür qoşunu və Xalid ibn Validi qoşunun sağ tərəfinə başçı seçir. Peyhəməzəm, qoşunun sağ tərəfinə Xalid ibn Validi başçı seçir. Zübeyl ibn-i isə sol tərəfə Peyhəməzəm onu başçı seçir. Əbubayda ibn-i Cerrahi isə Yəni piyadaların, yəni başında duran yəni olur. Dəfə yoxsa Seləmin 12 bayrağı, yəni o gün məcəə gələrkən, yəni, götürdüyü bayraq yəni qara bayraq idi və onun dəstəyi isə yəni ağ idi. Dəstəyi təzə, yəni bayrağın yarısı qara, yarısı isə ağ idi. Və quraşdı, yoxsa bu yəni gəlisin eşləndə bəzi qəbilənin bəzi qollarını yığıb Bizamlar qarşı döyüşə hazır idik. Lakin, yəni təqvasam səhiblər, bunu ki, ərsinizin qarşısına kimsə var, Səfa Marva dağları. Səfa dağına gəlir keçəndə, -yət yəni qarşısında yəni, çıxır. Qoşundan bəzi bəzi dəstələr çıxır. Lakin, müsələmanlar onları qarşı rahatlığla döyüşürlər və Məkkəyə yuxarı tərəfdən daxil olur. Peygamarsan Məkkənin, yəni, çünki müsələmanlar Məkkəyə dörd tərəfdən daxil olurlar. Peygamarsan Məkkənin yuxarı tərəfindən daxil olur və Peygamarsan Məkkəyə daxil oranda Fətif surasının ilk ayarını oxuyurdu. Fətif surasının, Fətif surası yəni ki, Məkkənin fətih haqqında Allah ta Allah ki, müjdə vermişdir e, Hüdeyibiyyə sonra Fələsəm, o ayələri oxuya-oxuya, Məkkəyə daxil olurdu. Bu, Məkkəyə daxil olunmaqda müsləlmanlardan iki nəfər şəhid olur. İki nəfər atlı, yəni cəmi iki nəfər şəhid olur və bəzi rəbətdə yəni üç nəfər şəhid olur. Lakin müşriklərdən isə 12, bəzi rəbətdə 20 və bəzi rəbətdə isə 25 və yəni, bu cür, yəni təxminən bu sayda 20-25 nəfər müşriklərdən Məkkənin fətində ölür. Və sonra Məkkəyə yuxarı tərəfdən daxil olur, Qalib-i Mnivalid Məkkəyə aşağı tərəfdən daxil olur. Sonra, yəni Məkkənin şərqinə və qərb tərəfində isə obruq sahabilər, yəni qoşunla, dəstələrlə daxil olurlar. Daha həmçə Peyhambas həzələn artıq xəbər vermişdir ki, kim Kəbəyə girərsə, yəni Məkkəyə girərsə, Məksəyə girərsə, o əminəmanlıqda olar və kim Əbu Sufiyan evinə kim öz evinə girib, qapısını bağlayarsa, əmrəmanlıqda olar. Və kim bu üç qaydaya 3 şərtə əməl etmirdisə, ona qarşı döyüşülürdür və həmin adamlar öldürülürlər. Yəni, çünki kim yəni, elə etmirsə, demən artıq döyüş üçün çıxıb. Döyüş üçün çıxıb və onun yüzdə, yəni orada bəzi insanlar, yəni müşiklər öldürülürlər. Və fəlməzən, bu eləmdən bir nesil nəfəli müstəsnə edir. Rəvaətdə deyəb ki, nəfər Peyyəməz səsələm, dörd kişi və iki qadını deyib ki, onlara, yəni bu əminəmanlıq onlara aid deyil. Çünki onlar müsləminlərə əvvəl böyük xəyəmət ediblər. Həmin insanlar İkrimə İbn Əbu Cəhil, oğlu İkrimə, Abdullah ibn Xatal adı bir nəfər, və Maqis ibn Nusubə və Abdullah ibn Əbi Bu dörd nəfər kişilər, yəni Peyyəməz səsələm olaq buyurub ki Yəni, müxtəq bunlar öldürülməlidirlər. Peygamat ibn-i Xatalı məkkəyi sonra kəhəbənin divarlarına tutmuş əmin adamı. Yəni, əllərində gəlib kəhəbənin pərdələrindən, divarlarına tutmuşdu ki, onu öldürməsinlər. Yəni, bu halda görüb, onu öldürməsinlər. Lakin, buna baxmayaraq Peygamat onu öldürməyi əmr edir. Çünki əmin, bu adam əvvəl İslamı qabir etmişdi. İslamı qabir etmişdi, yəni mədnədə idi. Və onu yəni, bir iş danıcı göndərir və yoldan olur ki, yəni, onun qardaşı ölür. Bir ənsarı xəta olaraq, onun qardaşı öldürür və Peyğəmbəd səsələm onun qardaşının qan pulunu ona ödüyür. Abdullah ibn-i xətara. Lakin buna baxmayaraq, o pulu götürür, yəni əryaduzu gəlisi demişdi ki, sonra həmin sahabəni öldürür ənsarlığını və qaçır Məkkəyə və mürtəd olur Həmən adam budur, Abdullah ibn-i Xatab. Doğru elə Peygamat Sələm Məkkədə, yəni Məkkənin fətih günündə o adamla qisasını alır. Həmçinin Məqis ibn-i Abdullah ibn-i əb Səh, yəni bu adamlar hamısı Peygamat Sələm əmri ilə öldürürlər. Bəli, yəni hamısı, yəni həmçinin Məqis ibn-i Sıbə və İkmət ibn-i isə Peyvəl-i yani, səhəmə qarşı başqa xəyəmətlər etdiyimi görə Peyvəl-i səhəm onu öldürdürür. Həmçinin Abdullah ibn-i səhəm adlı sahabi, yani, bu da İslamı qabir etmişdir əvvəllər. Hətta Peyvəl-i səhəm pəzən yani, yaxşı yazdığını görə Peyvəl-i onu yazdırmışdır bir nəci dəfə. Sonra isə yani, mürtəd olur və ondan sonra Peyvəl-i səhəm onu yani, öldürməyə əmr edir. Azərə üçünün səhəməni Məkkənin bazarlarını öldürürlər, yəni bazarda onu görüb öldürürlər və içirmi, e, e, Ebu Cəhələrin oğlu qaçıb gizlənir Qaçıb gizlənir, lakin bir nesə günlə sonra yəni yəni onlar bir nesə gün gizlənirlər Abdullah ibn-i s.ə.qə e, o bir nesə gün gizlənir və sonra Peyvqəməz s.ə.v. söz alırlar ki, yəni onları öldürməyəcək Peyvqəməz s.ə.v. və ondan sonra gəlinlər və onları, yəni, öldürməkdən yəni, Peyvəl-Masım əl çəkir, yəni, həmin iki nəfəri. Və iki nəfər qadın olur, e, birinin adı Fərtənə, obərsinin adı isə Sar olur. Bu iki qadın olur və bunları da öl öl yəni, öldürməyi Peyvəl-Masım əmr edir. Bu iki qadın isə, yəni, bu xəbərin işləndə qaçıb-gezənlə onlarda. Qaçıb-gezənləndən sonra, bir neçə müddətdən sonra peyvəl onları bağışlayır və Həmin qadınlardan biri Övər ebn-i xatabın vaxtında yəni, atın altında qalıb yəni, at o həmin qadını taftalır və o cür ölür. Yəni, onlar yəni, uzun müddət yaşayırlar, həmin o iki nəfər qadın. Yəni, Peyvəməz öldürdüyü insanlar yalnız iki nəfər olur, Abdullah ebn-i xatal və Məqis ibn-i Subəbə. Arda iki nəfərə Peyvəməz Məkkədə əmin verməyir. Yəni, onların etdiyi o böyük xəyanatı görə. Sonra Peyvəmə Xuzar qəbiləsinə deyir ki, Bənaubəkir qəbiləsindən şu günün əsr namazının vaxtına qədər qısas ala bilərsiniz. Yəni, gedib, hücum edib Bənaubəkir qəbiləsinə qısas ala bilərsiniz. O, 20 nəfək öldürüb və sizdən, onları qısas ala bilərsiniz. Sonra yəni, Xuzar qəbiləsi hücum edib Bənaubəkir qəbiləsinə və öz qısasını alırlar. Əsr vaxtı, gəlib çatanda əsr namazın vaxtı Peyğəmbərsəm Əbrədəcə artıq bərabərkə qarşı döyüşü saxlasınlar. Yəni onlardan hər çəkindən. Və sonra səhrəsi gün sözü Ərqəbələsən bir nəfər, yenə də bənövər şirkəbələsən bir nəfər öldürür. Səhrəsi gün bir nəfəri yenə öldürür. Yəni aralanda olan o çin ködrətə, yəni dözmür. Yenə də bir nəfəri öldürür və bu vaxt Peyğəmbərsəm çox hissənir. Çox şiddətli qəzəblənir. Və Peyğəmbərsəm bənövər şirkəbələsən ölen adamın diyəsini Onun maraşını ödəyir. Çipemasa söz vermişdir ki, artıq Əsrnovazdan sonra onlara heç bir şey toxunmayacaq, əl dəyməyəcək. Və sonra Permasa onun qan pulunu özü, yəni, ödəyir. Və sonra Permasa bunu ki, bu gündən sonra kim kimisə öldürərsə, onun, yəni ölənin insanın ailəsi iki şeydə ixtiyar edə bilərlər. Ya qisas alansın, öldürən adamdan və ya qan pulu verilsin. Yəni, öldürmək, yəni, kimi öldürübsə deməli, öldürən adam da ölməlidir. Əgər ölən adamın qovulmalıdır, istəyər ki, biz qisas istəmirik, mal istəyirik, dövlət istəyirik, onda yüzdən dəvə verməlidirlər. Yüz dəvə verməlidirlər. Övəlmək Səsələm bütün Məkkə bağışlamasını elan edir və, yəni, övmən elan edir ki, bütün Məkkə əhlini, hamısını bağışlayır. Rövahətləri deyir ki, Məkkə yığılmışdı Peyvhamasasamın yəni deyandığı yerin ətrafına. Hamı Peyvhamasamın hökmün gözü deyir ki, görək Peyvhamasam bunlara nə hökm verəcək? Yəni ölüm hökm veriləcək, sürgün olunacaq, nə olacaq? Lakin Peyvhamasam hamıya xəbər verir ki, çatdırıcı deyirlər ki, Peyvhamasam bunlara deyir ki, mən sizə nə inə bilərəm, nə fikirləşirsiniz? Yəni mən sizə nə inə bilərəm. yəni görək onlara nə fikirləşirlər? Deyirlər ki, Biz nişandır. Çox kəramətlə, ən yəni, çox hörmətli insansan, hörmət edən sənsən və hörmətli insan oğlusun. Və fərməsin bu gündən sonra artıq sizə, yəni bir zərər toxunmayacaq və Allah təala qoy bağışlasın.